d'arte vissi rubrica di donne vita e arte a eh, titolo della puntata ripensando Frida Kahlo Benvenute e benvenuti a Vissi d'Arte Vissi, l'appuntamento mensile con le donne d'arte. L'artista l'artista di questa sera è Frida Kahlo. Come probabilmente sapete, l'artista messicana è attualmente e fino al 31 agosto in mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma. Sarà successivamente visibile in una versione ridotta e associata alle opere del marito Diego Rivera a Genova dal 20 settembre 2014 all'8 febbraio 2015. Una mostra di grande impatto quella romana, sia per il numero che per la qualità delle opere in mostra, sebbene manchino opere fondamentali come le due Frida, ad esempio, o l'autoritratto con i capelli tagliati. D'altra parte abbiamo però anche la possibilità di vedere opere appartenenti a privati ed altrettanto fondamentali, come ad esempio l'autoritratto con vestito di velluto, che è tra le sue opere giovanili la più eclatante per sapienza artistica e per eleganza. Nell'ottobre del 2012 dedicai a Frida la prima puntata della rubrica Vissi d'arte Vissi. Ritengo importante dedicarle una nuova puntata ora perché proprio l'evento romano porta con sé un ventaglio di avvenimenti, reazioni e conseguenze che è interessante analizzare. Uh, prima però vorrei percorrere a grandi linee la cronologia della sua vita per inquadrarla nel contesto storico in cui visse. Frida Kahlo nasce il 6 luglio 1906 a Città del Messico, anche se dirà di essere nata nel 1910 per far coincidere la sua vita con l'inizio della rivoluzione messicana. Suo padre, Wilhelm Kahlo, era tedesco di ascendenza austro-ungarica. La madre, Matilde Cameron y González, era una devota messicana. Si deve forza la mescolanza culturale e internazionale della sua famiglia, la liberalità e dell'educazione di Frida e delle sue cinque tra sorelle e sorellastre. Le ragazze avevano libero accesso alla ricca biblioteca del padre e poterono seguire studi più o meno regolari. Ma Frida fu l'unica in famiglia a seguire le orme artistiche del padre, che era fotografo professionista e pittore dilettante. Tale scelta però arriva tardi. Durante l'adolescenza, infatti, pensando di intraprendere successivamente studi di medicina, Frida frequenta la scuola preparatoria, una scuola di ottimo livello in cui è una delle 35 ragazze presenti su ben 2000 allievi, una sorta di liceo ad ampio raggio. Tra le varie materie segue anche corsi d'arte, tuttavia ella non pensa di diventare artista, anche se ammira molto l'arte del pittore Diego Rivera, che in quegli anni lavora a un murale proprio nella sua scuola. Ma il 17 settembre 1925 l'autobus su cui viaggia viene coinvolto in uno spaventoso incidente con un tram. Vi sono diversi morti e feriti, tra cui lei che è gravissima. Un corrimano del tram infatti si è staccato e si è conficcato nel suo corpo entrando dalla clavicola e uscendo dalla vagina. Riporta numerose fratture composte all'osso pelvico, alla colonna vertebrale, alla caviglia, numerose costole incrinate, 11 fratture della gamba destra, lo spappolamento del piede destro. I soccorritori la trovano semi nuda, poiché i suoi vestiti sono stati strappati nell'urto e coperta di polvere d'oro sparsa dal secchetto lacerato di un artigiano. incidente e durante la lunghissima convalescenza, durata mesi e mesi, per alleviare la noia dell'immobilità, Frida chiede di poter utilizzare i colori del padre. O è la madre che glielo suggerisce. Sorprendentemente, sebbene l'artista sia vissuta a un'epoca a noi vicina e abbia lasciato molte cose scritte su di sé e sulla sua vita, molti dettagli sfuggono, vengono ridisegnati continuamente, si perdono. Comunque Quando capisce che mai più potrà riprendere i suoi studi L'arte le offre una nuova motivazione Diventerà un artista E un artista che offre la sua arte Al Partito Comunista Messicano Nelle cui formazioni giovanili Milita fin da giovanissima Nel 1928 Quando da poco ha ritrovato la sua autonomia Si iscrive da adulta Al Partito Comunista Messicano E poi incontra nuovamente Diego Rivera Cui offre in visione i propri lavori Diego la incoraggia La sostiene la consiglia. Così Diego ricorderà l'incontro tra di loro anni dopo. Un giorno stavo lavorando a uno degli affreschi più alti nell'edificio del Ministero dell'Educazione quando accadde uno degli eventi più meravigliosi della mia vita. Sentii una ragazza chiamarmi ad alta voce: "Per favore, Diego, vieni giù di lì, devo parlarti di una cosa importante". Mi girai e guardei giù dal ponteggio. In basso, sotto di me, Vide una giovane di circa 18 anni. Aveva un corpo minuto e nervoso, coronato da un piccolo e delicato viso. Portava lunghi capelli, scuri e folti, sopracciglia si incontravano sopra il suo naso. Come ali di un merlo, quei neri archi incorniciavano due straordinari occhi castani. Quando scesi, lei disse: "Non sono venuta per divertirmi, devo lavorare per guadagnarmi da vivere". Ho fatto alcuni dipinti che voglio che tu giudichi professionalmente Voglio un'opinione assolutamente schietta Perché non posso permettermi di continuare solo per soddisfare la mia vanità Voglio che tu mi dica se credi che io possa diventare un'artista brava abbastanza Perché valga la pena di seguitare Ho portato qui tre dei miei quadri Vuoi venire a vederli? Sì, dissi, e la seguì Tra i due Nasce una storia d'amore e di lavoro suggellata dal matrimonio nell'agosto 1929, per quanto osteggiato dalla famiglia che non vede d'occhio di buon occhio la forte differenza anagrafica tra i due e soprattutto la nota fama di Donna Iolo di Diego. Le due carriere artistiche procederanno in parallelo, ma ben distinte, sia nello stile che nelle fonti di ispirazione. Se infatti vi è in comune l'interesse per la storia e le tradizioni del Messico, nonché una forte motivazione politica di stampo comunista, Frida lavorerà a partire da dati biografici e personali, in quadri di medio e piccolo formato destinati per la fruizione privata di un gran numero di collezionisti che la seguono e la collezionano con passione, mentre Diego preferirà un'arte più apertamente ideologica da eseguirsi in giganteschi murales eseguiti sui pareti di luoghi pubblici e istituzionali. Un brano del noto scrittore messicano Carlos Fuentes inquadra le differenze tra i due artisti. Rivera e Calo. Lui dipinge la cavalcata della storia messicana, l'infinita, a volte sconfortante, ripetizione di maschere e gesti, commedia e tragedia. Nei suoi momenti più belli, qualcosa risplende dietro la pletora di figure ed eventi, cioè la bellezza umile, un tenace attaccamento al colore, alla forma, alla terra e ai suoi frutti, al sesso e ai suoi corpi. Ma l'equivalente interiore di questa sanguinosa rottura della storia è dominio di Frida come il popolo è spaccato in due da povertà, rivoluzione, memoria e speranza, così lei, l'unica, l'insostituibile e irripetibile donna chiamata Frida Kahlo è spezzata, lacerata nel proprio corpo quanto il Messico è lacerato all'esterno. Rivera e Kahlo è stato sottolineato a sufficienza che sono due facce della stessa moneta messicana, quasi comici nella loro disparità. L'elefante e la colomba, sì, ma anche il toro cieco, per tanti versi insensibile, martellante, immensamente vitale, rivolto verso il mondo esterno e sposato alla fragile e sensibile gualcita farfalla che sempre ripeteva il ciclo dall'arva a crisalide a fata ossidiana, distendendo le sue ali splendenti solo perché fossero infilzate più e più volte, resistendo al dolore oltre ogni immaginazione, finché la sofferenza e la fine della sofferenza confluirono nella morte. Nel 1930, mentre è negli Stati Uniti, a causa delle deformazioni prodotte sulle ossa del bacino dall'incidente, Frida è costretta ad abortire, o forse ha un aborto spontaneo, altro elemento dubbio. È comunque solo il primo di numerosi aborti che frustreranno sempre il suo ardente desiderio di diventare madre. E la maternità voluta, perduta, impossibile è uno dei soggetti ricorrenti nella sua arte, che si nutre sicuramente di un fortissimo elemento biografico, in cui la malattia, il dolore fisico e la sofferenza la fanno da padroni, senza però mai cadere nella cronica, nella cronaca medica né nell'autocommiserazione. Love, is in your eyes I look, your smile can't disguise The look of love it saying so much more than just words could ever say And what my heart has heard where well, it takes my breath away I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you Now that I am of love is on your face i look you the time can do away Take a lover's vow And then seal it with a kiss I get hard Certo che Frida fosse una donna coraggiosa nell'affrontare con l'arte la vita e la malattia. Ma la malattia era solo una parte della sua sofferenza. Un giorno ebbe a dichiarare: "Ho avuto due grossi problemi nella vita: l'incidente d'autobus e mio marito Diego". Diego è lo sposo, il compagno, l'amante, il figlio, ma Diego è anche il suo più crudele nemico e forse il più grande dolore della sua vita. Nonostante una grande passione e stima intellettuale e artistica li leghi, infatti, Diego non esita a seguire il suo onnivoro desiderio sessuale ovunque lo porti, anche tra le braccia della sorella minore di Frida, quella da lei più teneramente amata, Cristina. Frida scopre la relazione nel 1934. Commentando con Javier Vargas, su cui torneremo, la nascita di Tonchito, figlio di Diego e di Cristina, dirà Bisogna essere donne, molto donne, usando donna come sinonimo di forte. Si separa da Diego con un enorme dolore attraversando un periodo di forte depressione e di alcolismo e nel 1939 i due divorziano. Tuttavia, l'essenziale legame che li unisce non viene meno e Diego e Frida si risposano nel dicembre del 1940, anche se a detta di Diego Frida imporrà a suo marito forti limitazioni all'intimità e persino alla semplice vita insieme. Scrive Frida a Diego nel 1935. Perché dovrei essere così sciocca e permalosa da non capire che le lettere, le tresche le insegnanti di Inglese, le modelle gitane, le assistenti di buona volontà, le allieve interessate all'arte della pittura e le inviate plenipotenziare da luoghi lontani sono solo avventure e che in fondo io e te ci amiamo moltissimo e anche se passiamo attraverso innumerevoli avventure, porte sbattute, insulti e lamenti a livello internazionale, continuiamo ad amarci? Credo che dipenda dal fatto che sono un tantino stupida perché tutte queste cose sono successe, si sono ripetute durante sette anni vissuti insieme e tutta la rabbia che ho angogliato mi ha semplicemente fatto capire meglio che ti amo più della mia stessa vita e che anche se tu non mi ami allo stesso modo, comunque un po' mi ami, non è così? E pur se ne dubito, mi rimarrà sempre la speranza che sia così e di questo mi accontento, amami un poco, io ti adoro. Ma la storia d'amore con Diego è solo una parte della visi, della vita sentimentale e sessuale di Frida Kahlo, che ha appassionate per quanto brevi relazioni con molti altri uomini e con donne, relazioni caratterizzate da sensualità, erotismo, ma anche grande tenerezza e ricchezza di scambi intellettuali ed esistenziali. fool to want you i'm a fool to want you to want a love that can't be true i love that's there i have still foolish to hold you such a fool to hold you to seek a kiss let mine alone to share a kiss the devil has known troppo molto più facile trovare notizie relative alle sue frequentazioni di uomini, mentre molto poco si parla in genere delle relazioni lesbiche di Frida con donne, che solo col tempo si vanno scoprendo, probabilmente a mano a mano che i diretti interessati muoiono e che la o che la fama dell'artista spinge parenti ed eredi a tirar fuori dai bauli in soffitta lettere e fotografie divenuti all'improvviso documenti storici particolarmente appetiti dal mercato antiquario. Nella mostra romana, ad esempio, troverete che il ritratto di signora in bianco del 1929, in collezione privata a Berlino, è in realtà un'opera raffigurante Dorothy Brown Fox, un'americana in visita in Messico nel 1928 per perfezionare la lingua. Le lettere di Frida a Dorothy, molto affettuose e segnate da baci, cedute al National Museum of Women Artists di Washington, Raccontano di una relazione calda, appassionata che si trasformò poi, come accadeva alla maggior parte delle relazioni di Frida, in un'amicizia tenera e protettiva. Nel 2002, la celebre cantante messicana Chavela Vargas ha rivelato in un'autobiografia di aver avuto una lunga relazione con Frida, sviluppata in 5 anni di convivenza con lei e Diego. Nel 2009 dichiarò: "Fui invitata ad una festa in casa loro. Alla fine della festa, fui invitata a rimanere" così imparai tutti i segreti della pittura di Diego e Frida. Vorrei leggervi di Chavela un altro testo, eh, non appena lo trovo nel caso io non me lo sia perso. Eccolo. Perfetto. Ehm la è la trascrizione e traduzione di una sua intervista ehm alla televisione messicana. Fu amore a prima vista. È stato un abbaglio, ma non di questo mondo. Fu una luce di un'altra dimensione, di un altro pianeta. Vedendo il suo viso, gli occhi, pensai che non fosse un essere di questo mondo. Senza avere ancora la maturità della donna, era una bambina. Tuttavia, indovinaï dal modo di parlare, dal modo di vedere, le sue sopracciglia giunte erano una rondine in pieno volo presenti che poteva amare quell'essere con l'amore più puro del mondo, con l'amore mai consegnato al mondo, con l'amore più doloroso, più gioioso, più triste del mondo, più libero del mondo, più legato del mondo. Un'altra relazione di Frida è quella che è la lega a Jacqueline Lamart Jacqueline Lambat è stata una pittrice surrealista che dopo un lungo oblio gode finalmente di un nuovo interesse della critica ma per anni ella fu ricordata solamente come moglie di André Breton dispotico papa del surrealismo francese tuttavia quando nel 1938 Jacqueline e André visitano il Messico e gli atelier di Frida e Diego è con Frida che Jacqueline si lega in una relazione tenera e sensuale c'è una lettera di eh, Frida che a eh, a Jacqueline Lambe in cui le parla di un uh, di un quadro che immostra a Roma ed è il la sposa che si terrorizza quando vede la vita aprirsi <coughs> leggo Fin da quando mi hai scritto, eh, ripeto è una lettera di Frida diretta a Jacqueline Lambe. Fin da quando mi hai scritto, in quel giorno così chiaro e lontano Ho voluto spiegarti che non posso sfuggire ai giorni né tornare in tempo all'altro tempo. Non ti ho dimenticata. Le notti sono lunghe e difficili. L'acqua, la nave, la banchina e la partenza che ti fece apparire così piccola ai miei occhi, incarcerati in quella finestra rotonda che tu fissavi per conservarmi nel tuo cuore. Tutto questo è rimasto intatto. Poi vennero i giorni, nuovi di te. Oggi vorrei che il mio sole ti toccasse ti dico che la tua bambina e la mia bambina, i personaggi pupi sistemati nella loro grande stanza con la vetrata, sono di entrambe. Tu e lo Wipil con i nastri sul ferini, mie le vecchie piazze della tua Parigi, soprattutto la magnifica Place des Vosges, così dimenticata e così immobile. Le conchiglie e la bambola sposa è anch'essa tua, cioè se tu Il suo vestito è lo stesso che non volle togliersi il giorno delle nozze con nessuno, quando la trovammo mezza addormentata sullo sporco selciato di una via. Le mie gonne con le balze di merletto e la vecchia camicetta che portavo sempre fanno il ritratto assente di una sola persona, ma il colore della tua pelle, dei tuoi occhi e dei capelli cambia con il vento del Messico. Ripercorrendo le biografie di Frida però è possibile contare ancora decine e decine di amanti di Frida, artisti soprattutto. Pittrici, fotografe, cantanti, attrici, amiche e collezioniste che crearono intorno a lei una rete di sostegno, di cura e di protezione di cui l'artista aveva sempre più bisogno, soprattutto con l'aggravarsi progressivo e inarrestabile dei suoi problemi fisici che la portarono all'amputazione di una gamba e poi più tardi alla morte per problemi polmonari. Morì infatti il 13 luglio 1954 per un embolo polmonare, o almeno questa fu la versione ufficiale. C'è anche chi dice che affrettò ad un certo punto la sua dipartita. I suoi funerali si trasformarono in una fantastica festa di vita e di morte e furono seguiti da migliaia di persone. Così Aiden Herrera, una delle sue biografe, ne descrive la cremazione. Nel momento in cui Frida entrava nella fornace, il calore intenso la sollevò a sedere e i capelli, prendendo fuoco, le si aprirono intorno al viso come un'aureola. Sicheros raccontò che quando le fiamme le aggredirono i capelli, si ebbe l'impressione che il suo volto sorridesse al centro di un grande girasole. Ora, non so se questa eh, questa testimonianza di eh, di Davide Alfano Sicheros grande amico e collega di Diego Rivero e di eh, Frida fosse reale oppure se sia stata in qualche modo eh, influenzata dalle ultime opere di Frida ma è interessante vedere come e questa anche esposta in mostra a Roma come una degli ultimissime opere di Frida rappresenti un suo autoritratto con un girasole tutto intorno ai capelli. Nel suo diario è Bellissimo diario, uh, opera d'arte. Le ultime parole sono: aspetto felice la partenza e spero di non tornare mai più. Funny Valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. You're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smart? Ja Vi ricordo che siete in ascolto della rubrica Vissi d'arte Vissi, dedicata questa sera a Frida Kahlo e alla mostra romana che a lei è dedicata. Ehm, um, dunque abbiamo analizzato fin qui il dato biografico, che è però è fondamentale nella corretta lettura e valutazione della sua opera, intrecciata come di elementi fortemente autobiografici, quasi diaristici per certi versi. In una lettera del 1940, volta ad ottenere una borsa di studio dalla Guggenheim Foundation, borsa che non otterrà, l'artista presenta così il proprio lavoro. Ho iniziato a dipingere a 12 anni, mentre ero convalescente da un incidente automobilistico che mi costrinse a rimanere a letto per circa un anno. Ho sempre lavorato sotto l'impulso spontaneo dei miei sentimenti. Non ho frequentato nessuna scuola, non sono stata influenzata da nessuno. Dal mio lavoro non mi sono mai aspettata altro che la soddisfazione che mi dava il fatto stesso di dipingere ed esprimere quello che non avrei potuto esprimere in un altro modo. Ho dipinto ritratti, composizioni di figure e anche quadri in cui il paesaggio e la natura morta erano preponderanti. Sono riuscita a trovare una modalità espressiva personale senza che nessun pregiudizio mi forzasse a farlo. Per 10 anni il mio lavoro è consistito nell'eliminare tutto quello che non nasceva dalle motivazioni interne che mi spingevano a dipingere. Dato che i miei soggetti sono sempre stati le mie sensazioni, i miei stati d'animo e le reazioni profonde che a mano a mano la vita suscitava in me, ho spesso oggettivato tutto questo in autoritratti, ossia quanto di più sincero e reale potessi fare per esprimere i miei sentimenti e le mie sensazioni. E ad unta delle apparenze Frida non è assolutamente un'artista naif ma anzi molto colta e attenta ai modelli dell'arte occidentale e messicana Ciò che è stato interpretato come il surrealismo di Frida è in realtà un miracoloso equilibrio di forze e di piani di lettura che non ha nulla di inconscio o involontario o casuale ma attinge invece a uno sconfinato repertorio visivo e ad una potente volontà di comunicazione A tal proposito ella scrisse «Pensavano che fossi surrealista, ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni, ho dipinto la mia realtà». Se da un lato Frida ignora volutamente convenzioni qual è la prospettiva, che pure conosce bene, dall'altro tutta la sua arte è una riflessione e una manipolazione molto esperta di iconografie religiose e sociali occidentali e messicane, cattoliche e delle religioni precolombiane, ma anche orientali, come l'induismo e il buddismo». De circa 150 quadri da lei dipinti, un terzo sono autoritratti. Negli autoritratti ella si mette in scena oscillando tra le convenzioni ritrattistiche europee del XIX secolo ed un personale percorso tra interiorità e simbolismo. Allo stesso modo, nei ritratti, nelle nature morte e nelle altre composizioni, i fatti esterni danno vita alle sue opere, attinte agli accadimenti della propria vita o alla cronaca. Narrazioni complesse di fatti remoti o riflessioni sulla propria e altrui vita. Gli eventi della vita vengono trasformati da Frida in arte. Lo fa attraverso il linguaggio formale dell'arte pittorica, certo, ma perché fondamentalmente Frida lavora con energia instancabile a cavalcare il cambiamento, a gestire l'ingestibile, a dominare ciò che sfugge ad ogni controllo, in virtù di una forza di volontà ostinata e pugnace e grazie al coraggio di trasformare ogni evento in valore nuovo aggiunto. Questo è certo uno dei suoi lasciti più importanti, accanto a tutto quello specifico di operare come mediatrice tra due culture e due continenti, innalzando al rango più alto l'arte popolare della sua terra, matrice sanguigna cui si aggrappa come una grande madre, vivificando con nuova linfa e nuovo sangue, letteralmente il suo, una tradizione millenaria senza lasciare nulla indietro dunque, ma piuttosto aprendo la mente e la percezione oltre le convenzioni artistiche e culturali correnti, conservando il meglio e rinforzandolo col nuovo, una lezione la cui attualità è esemplare. La sua arte fu ben compresa, caso raro, da molti e a tutti i livelli, dai critici, dai collezionisti, dagli intellettuali, dagli artisti, dal popolo. Se anche il pubblico non conosceva i risvolti privati della sua produzione, non poteva ignorarne l'incredibile forza, quell'energia primordiale che Breton nel 1938 definì una bomba a orcella in un nastro di seta. van de ver quien soy porque no escuchas lo que está tan cerca de ti solo el ruido de afuera y yo que estoy a un il dato artistico. Adesso però vorrò introdurvi a lei attraverso un brano ancora di Carlos Fuentes. Ho visto Frida Kahlo una sola volta, ma prima l'ho udita. Era un concerto nel Palazzo de Bellas Artes al centro di Città del Messico, una costruzione iniziata sotto l'amministrazione del vecchio dittatore Porfirio Díaz nel 1905 e molto in sintonia con i gusti dell'oligarchia messicana al volgere del secolo c'è una lunga descrizione di questo palazzo e poi arriviamo al punto. Tutto questo, per dire, che appena Calo entrò nel suo palco nel secondo ordine del teatro, tutti questi splendori e distrazioni divennero insignificanti. Un tintinnio di sontuosa gioielleria coprì tutti i suoni dell'orchestra, ma qualcosa oltre il mero suono ci costrinse tutti a guardare in alto e a scoprire l'apparizione che si annunciava con un incredibile palpitare di ritmi metallici e finalmente si rivelò l'essere che i sonanti gioielli e il silenzioso magnetismo avevano anticipato. Fu l'ingresso di una dea azteca Forse Coatlicue, la dea madre dalla veste di serpenti, che ostenta le mani lacerate e sanguinose come molte altre donne, sfuggirebbe una broche. Oppure Tlazoleotl, la dea della lordura e della purezza nel pantheon indio, l'avvoltoio femmina che deve divorare l'immondo per sanare l'universo. O forse eravamo dinanzi alla Madre Terra spagnola, la signora di Elche, radicata al suolo dal pesante elmo di pietra, gli orecchini come ruote di carro. I pettorali che le divorano il seno, gli anelli che le trasformano le mani in clave. Oppure era un albero di Natale o un albero della cuccagna? Frida Kahlo era una Cleopatra sfiorita che nascondeva il corpo tormentato, la gamba inerte, il piede offeso e busti ortopedici sotto gli spettacolari ornamenti delle contadine messicane che per secoli conservavano gelosamente i gioielli, protetti dalla povertà per esibirli solo alle grandi fiestas delle comunità agrarie. I merletti, i nastri, le gonne, le sottane fruscianti, le trecce, le acconciature a forma di luna che le aprivano il viso come le ali di una farfalla notturna. Frida Kahlo dimostrava che la sua sofferenza non riusciva a fiaccare, né la malattia eclissare, la sua infinita versatilità. Frida definiva se stessa la gran occultadora, la grande nasconditrice. Come nel celebre racconto di Paul la lettera nascosta, però il suo nascondersi avveniva attraverso l'ostentazione di sé, attraverso i suoi fantastici abiti teatrali e misteriosi, attraverso i suoi pesanti gioielli arcaici, attraverso la sua passionalità estrema e imprevedibile, attraverso soprattutto la sua arte, la cui apparente evidenza autobiografica nasconde una ricchezza di rimandi culturali e simbolici senza fine. Tuttavia l'elemento visivo è particolarmente forte, il che d'altra parte non sorprende trattandosi di un'artista visiva. Abbiamo sicuramente davanti a noi una donna che usa gli abiti come maschere, come segnali, come codici comunicativi legati alla sua percezione della femminilità e al rapporto con l'ancestralità messicana. Una donna che usa scientemente la sensualità come elemento di presa di contatto con la realtà, con le cose e le persone, che sa trasformare in seduzione anche la malattia, la sofferenza, la paura della morte. Abbiamo anche una donna che come Georgia O'Keeffe sa attrarre con la sua bellezza insolita altri artisti ed artiste, di preferenza fotografi ma anche cineasti, che si lasciano in ritire dal carisma e dalla sua presenza scenica eccezionale un effetto che continua ai nostri giorni, se pensiamo al numero di film, opere teatrali, saggi e romanzi a lei dedicati, o se pensiamo alla presenza straripante di Frida e dei suoi ammiratori ed epigoni sul web, dove è possibile anche rintracciare pessimi fotomontaggi più o meno abili, sì, ma pessimi nel gusto, che la mostrano altrettanto più o meno nuda. Tornando ai ritratti da lei eseguiti in vita, nella mostra romana viene presentata al pubblico una piccola selezione di questi ritratti fotografici celebri, in particolare quelli realizzati da Nicholas Murray e da Leo Matis, sebbene altrettanto belle siano anche le poche fotografie esposte di Lucienne Bloch e di Lola Alvarez Bravo, due amiche intime di Frida. Ma se vogliamo avere un'idea vagamente affine all'apparizione dell'idolo barbarico di cui parla Fuentes nel sorprendente brano che vi ho da poco citato, occorre guardare in mostra i brevissimi frammenti di pellicola di un film sperimentale di Lola Álvarez Bravo che mostrano Frida apparire come una divinità intangibile e irresistibile e attrarre nel chiuso della sua stanza con atteggiamento quasi vampiresco una ragazza eloquentemente divisa tra estasi e timore. Pochi minuti di pellicola, ma davvero impressionanti. Ora la bellezza, la pill romantico e romanzesco, l'immagine fantastica, sono evidentemente desiderio e azione d'espressione di Frida Calo stessa. Erano espressione del suo sentire, del suo egocentrismo di donna e d'artista. Tuttavia, la paura è quella che adesso ai nostri giorni l'immagine della donna prevarichi la sostanza dell'artista. Sia chiaro, la visibilità mediatica di Frida è un'ottima cosa, se guardiamo alla possibilità di trasmettere l'immagine di una donna artista e la sue opere. Il rischio però è che accada ciò che è successo con Artemisia Gentileschi, cioè che il dato biografico accidentale dell'immagine faccia scendere nell'abitudine, nella banalizzazione e infine nell'invisibilità l'arte. Mi spiego con un esempio relativo proprio ad Artemisi Gentileschi. Tra il 2011 e il 2012 una grande mostra le venne dedicata in Palazzo Reale a Milano. Tutti noi conosciamo anche solo la grandine e la biografia dell'artista, lo stupro, il processo, lo scandalo, eccetera. Negli anni 70 questo truci episodio di violenza sessuale fu emblematicamente assunto a simbolo di quello che sembrerebbe quasi un destino storico delle donne. Vi fu anche un lento recupero della sua opera, certo, anche iniziato in realtà già negli anni 10 in contesto storiografico artistico da Roberto Longhi, ma non è questo il punto. Il punto è che ancora nel 2011 la grande mostra Gentile Schiana iniziava con un'installazione della pur brava Emma Dante che presentava un letto sfatto e insanguinato, sormontato sul soffitto da un volo di atti giudiziari d'epoca letti da una voce femminile. Insomma, ancora una volta Artemisia Gentileschi, anziché essere la grande artista che è, dalla tecnica raffinatissima, dalle sorprendenti innovazioni iconografiche, maestra e, stil e modello stilistico di una generazione di artisti, ancora una volta Artemisia Gentileschi era una donna stuprata come se il corpo violato di Artemisia crescesse fino a nascondere il resto, come se ancora una volta lo stupro venisse reiterato e la grande artista venisse retrocessa nell'angolo dalla donna violata e nella vita Artemisia non si fece retrocedere proprio da nulla, soprattutto dallo stupro. Ecco La bellezza intima, interiore ed esteriore di Frida Kahlo, la sua appassionante vicenda esistenziale sono sicuramente importanti, fondamentali, sia per la lettura delle sue opere, sia come quello che gli antichi chiamerebbero exemplum virtutis, esempio morale, di forza, di coraggio, di virtù. Ma l'arte di Frida Kahlo è molto, molto altro e la pone tra i grandi pittori dell'interiorità dell'epoca contemporanea. Sta a noi non perdere di vista questa Frida. Ancora una volta vi ringrazio per l'attenzione con cui mi avete seguita. Abbiamo ascoltato canzoni di Lila Downs, Billie Holiday, Diana Krall, Etta James e Julieta Venegas. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio ancora.